Càpsules musicals en Rafael Corbí Away, Walking to New Orleans l'àlbum de 2019 d'aquesta icona de la música que és George Benson I'm gonna find myself a rock and jet yeah, Try to my blues Cause my friend came home this morning. Suitcase in a hand He into your best care just passed me With the suitcase in a hand Walking to New Orleans és un àlbum d'estudi realitzat per al guitarrista i cantant americà George Benson, publicat per Provoc Records el 26 d'abril de 2019. És el primer enregistrament de George and Benson des d'aquell Inspiration, un tribut a Nat King Cole, que va ser realitzat al 2013. De fet, aquest àlbum és un altre d'aquests uh, àlbums de tribut que George Benson sembla haver-se especialitzat darrerament. I la veritat és que fa a les mil meravelles, com ho mostra amb aquest Rockin'Shirt que acabem d'escoltar o amb aquest Havana Moon. Un que també és un tribut com en comandista, però en aquest cas el pianista Fats Domino i el guitarrista Chuck Berry. En una entrevista, George Benson va comentar que sentia una precisió enorme a la música feta per tots dos, per Domino i per Berry. Chuck Berry era un gran showman i un gran músic i Fats en Domino només feia que hit a darrere d'un altre hit, èxit, rere èxit. Una d'aquestes cançons van ser compostes per als mateixos Fats Domino o Chuck Berry i d'altres també al costat de la ploma de gent com Dave Bartholomew culpable de moltes de les cançons que podem escoltar amb aquest disc me, we'll away, sea, we'll in... Però qui és George Benson? sens dubte, una de les grans icones del món de la música John Benson va néixer el 22 de març del 1943, guitarrista, cantant i compositor. Va veure la llum a Pittsburgh, a Pensilvània. Va començar la seva carrera professional a l'edat de 21 anys com a guitarrista de jazz. I de fet és el que s'ha estat desenvolupant tota la seva música, tot i que la prominència li va arribar als anys 60 amb un estil de soul jazz al costat de Jack McDoff i altres. El seu àlbum Breezing va ser certificat com a triple platí, arribant al número 1 de les llistes de Billboard l'any 1976. Els seus concerts van ser multitudinaris a través dels anys 80. Va ser honorat amb una estrella al Hollywood Walk of Fame Oh, La seva discografia és extensa, només cal donar-hi un cop en en tots els àlbums que ha editat i senzills a través dels anys àlbums que es remunten al 1964. The New Boss of Guitar, de George Benson, a través del segell Prestige, va ser el primer a publicar, i des d'aleshores, com he dit, arribant amb aquest en 2019 amb l'àlbum Walking to New Orleans. i altres senzills també d'èxit, però també moltíssimes col·laboracions que ha portat a terme a través dels anys cançons llegendàries com un Broadway de l'any 1978 d'aquell célebre Weekend in LA però també el Giving the Night de l'àlbum del mateix nom que va publicar el 1980 o un altre dels seus grans èxits Turn Your Love Around del 1981 D'aquest àlbum i entre moltes d'altres cançons jo em quedo amb la que obre el disc i per això és la darrera que escoltarem amb aquest espai del dia d'avui. George Benson interpretant un magnífic tema anomenat Nadine Isidio. Honey, is